Det här är Folkminnespodden med Bengta Klintberg och mig, Kristina och Vi tar gärna emot synpunkter på vår podd och framförallt tar vi emot frågor som vi med glädje försöker besvara. Vi har fått en e-post från Kristina Karlsson som har sina rötter i Västmanland. och Hon har två frågor där den första lyder så här. I mitt barndomshem i Dingtuna utanför Västerås hade vi en jultradition som jag inte stött på eller hört någon annan ha. Nämligen att man dukade till tomten, inte bara på julafton utan även på nyårsafton och trettondags afton. Det räckte med att lite bröd, något att dricka och kanske lite gröt stod kvar på julbordet under natten. Det var en sed... Min far som för född 1904 hade med sig från sitt barndomshem också i Dingtuna och som han berättade att hans mor född 1865 fått lära sig som nygift. Men Anna har ju inte dukat och tomten lär min far ha sagt när de firade sin första jul tillsammans. Min farfar kom från Sked vid Socken också i Västmanland. De gifte sig 1885 och fick så småningom elva barn där min far var den näst yngste. Och nu vore det roligt, skriver Kristina Karlsson, att få veta om det är fler som haft samma tradition. Eller kanske vi ska säga har samma tradition. Ja, det här tycker jag var ett väldigt spännande brev. För att eh, det här att sätta ut gröt till tomten, det är ju att man sätter ett grötfat någonstans utanför husen. Men eh, i Kristinas brev så talas det om att... Man låter maten stå framme på julbordet över natten. och Det där handlade från början om att man från äldsta tider, från säkert hednisk tid och fram till 1800-talet, kanske tidigt 1900-tal, lät maten på julbordet stå framme för familjens döda. Det här har varit en föreställning som har varit vanlig till exempel i Värmland och Västmanland och på flera andra håll. Och då tänkte man sig att eh, eh, familjens eh, avlidna medlemmar, alltså att de kom tillbaka till det hus där de hade bott under livstiden och då skulle det finnas mat framme till dem. Sen har den här tron dött bort och... Eh, i det här fallet så har tomten kommit in istället. Man har alltså dukat för tomten som det står i det här brevet. Nu tänker jag avbryta dig för vet du vad? Ja. Att, eh, när jag var liten då lät min mormor julmaten stå kvar på bordet och då var vi i Västjämtland men jag vet inte för vem den skulle vara kvar Ja, nej, men det är för en det... rest av det här ja, säkert alltså. utan den var kvar. Och, men däremot har jag för mig att hon satte ut maten till tomten också. Ja, men det, det som är också så spännande det är alltså att julnatten uppfattades som den heligaste natten under hela året. Mm. Så att den mat som då hade stått framme, den kunde man använda eh, och ge till exempel till eh, husdjuren, alltså... Bröd som hade hunnit bli ganska torrt, så här, det, det kunde man ge till husdjuren- och det skulle då vara bra för dem, alltså, då skulle mm. de hålla sig friska under hela året. Mm. Och tomtegröten då? Ja, eh, där är det ju så att eh, det här att eh, tomten skulle ha ett grötfat- det verkar ha levt kvar väldigt länge i landskapen på båda sidor- och Mälaren, alltså Västmanland, södra delarna och eh, Sörmland- och jag minns att jag var i en skolklass i Kungsör som ju ligger inte så långt ifrån Dingthuna. Det är ju lite vatten emellan då. Och där pratade jag om gamla sängner och traditioner. Och så berättade jag just det här att tomten han skulle ha ett fat med gröt. Och då frågade jag liksom så här rätt ut att är det några här i klassen som känner till det och då var det alltså ungefär hälften som räckte upp handen och berättade att det gör vi fortfarande. Hur länge sedan är det här? Och det här var ju kanske några år ja. årtionden ja. sedan, alltså, ja. senare hälften av 1900-talet. Men ändå, det här var levande tradition och ja, det, det är helt klart alltså att i Kristinas fall, Kristina Karlsons fall, då är det säkert den här traditionen om mat till de döda anhöriga i familjen som har blivit mat till tomten. Och, eh, vi har, fick ju ett brev för en hel del år sedan från södra Sverige och, och jag tycker det här ger en sån levande bild av hur det var att sätta ut mat till tomten. Eh, så här går brevet. Det jag vill berätta hände i början av 50-talet. Jag hade ett ärende till en familj som hette Jönsson. Klockan hade redan blivit omkring 18 på julaftonen så jag gick och kände mig lite högtidlig. Jag såg att det lyste i vedboden så jag kikade in där och då hörde jag någon säga Den kan du ha att sitta på. Det var ju fru Jönsson som stod där borta i hörnet och la en bit av en gammal filt på en låda. Jag gick in i vedboden och hälsade. Då vände sig fru Jönsson om och jag fick se att det stod en tallrik med risgrynsgröt på en annan låda Jag blev väl lite fundersam men fru Jönsson sa att tomtar finns Det var hon säker på Hon var omkring 70 år då och är borta sedan mm. många år ja, Där har vi alltså en levande bild mm. av hur någon har satt fram det här grötfatet Och till och med en liten fint. Eh, låda för tomtar <laughs> att sitta på och man kan ju fråga sig varför risgrynsgröt? Jo för att det, det var den fina gröten. Det var inte vardagsgröten. Vitergröt talade man ju om. Och eh, det åt ju människorna när det var jul förr. Eh, och tomten skulle också ha det. Och eh, när jag ändå är här i berättartagen så måste jag berätta om min svärfar. Han växte upp på ett småländskt bruk. Och eh, som barn så var han med om själv att sätta ut gröt till tomten. Men så var det ett år då det där glömdes bort. Och då brann bruket sen, Nej. alltså, under det året som ja, följde. Det var tomten Och som hade... många där var övertygade om att det där berodde på att eh, tomten inte ja. hade fått sin gröt. Och eh, det här att... Eh, det här skulle stå framme vid tre olika tillfällen. Det har jag inte stött på. Jag tror inte det är så vanligt just i samband med att man har satt ut gröt. Men man kan konstatera att det är väldigt vanligt i vädermärkena kring jul att man tar tre olika av de märkesdagarna kring jul. Till exempel i Uppland så har man talat om nyårssnön- 13 dags tön och 20 uret och uret det är yrväder. Och det var alltså att då tar man alltså helt enkelt tre av märkestagarna i mm. julperioden och är liksom lite uppmärksam på vad för slags väder det är då. Mm. Och vid nyår skulle det snöa men på 13 dagen då kunde det bli töväder. Men du, det här du berättade om, det här med bruket som brann- det visar ju på att tomten måste ju vara en ganska ilsken typ också, eller hur? Och är det inte något att han blev väldigt arg om inte julgröten är så ska Jo, alltså det vara? finns mängder av traditioner just som handlar om att- tomten var ju bra att ha för att då hade man gårdslycka. Men han tålde inte att man uppförde sig på fel sätt- och han var väldigt noga med till exempel- –att eh, julgröten skulle vara precis som man ville ha den. Och det, det finns en folksägen som har varit väldigt vanlig– och eh, –som belyser det där. Och det handlar alltså om en piga som, som ska sätta ut julgröten. Och då gör hon som så att hon först lägger en klick smör– –för det vill han ha. Men sen lägger hon gröten över så att smöret syns inte. och Sen bär hon ut det här fastet och sätter det i, i lagon –och så gömmer hon sig för att hon vill se tomten– och efter ett tag så kommer det fram en liten grå gubbe med luva och eh, när han ser gröten och inte hittar smörögat i mitten ja då blir han så ilsken så att han går fram till närmsta ko och slår till kon med knytnäven så att kon faller ner stendöd. Och sen går han och sätter sig och äter upp gröten och då hittar han ju smöret som ligger under och blir väldigt orolig och vrider händerna och vet inte riktigt vad han ska ta sig till men så kommer han på han går fram till en döda ko och trots att han är så liten så hiver han upp den på axlarna och så går han ut i nattmörkret och pigan följer efter och ser hur tomten går till den ena grannlagården efter den andra tills han hittar en precis likadan ko och då lägger han den döda ko där och leder tillbaks den här grannens ko och sätter i båset Ja, det är också en sens moral att man ska vara vänlig mot sin tomte. Och då när vi är inne på det här så är det ju så att eh, det här med tomtens julgröt- och att han skulle vara belönad och inte vara hungrig vid jul- så var det ju inte bara tomten som skulle äta sig mätt. Nej, alltså vid jul så skulle alla eh, få äta sig mätta- även de som eh, kanske inte hade det så bra. Det fanns ju någonting som kallades för jultiggare- och det var helt enkelt de fattiga i socknen eh, som kanske då satt på det som kallades för fattighuset. De eh, utrustades med en påse och så gick de runt i gårdarna just vid jul och så fick de eh, ta del av allt det som hade bullats upp i gårdarna. Jultiggarna var alltså en, en fast institution i det gamla bondesamhället. Och det där gällde faktiskt också husdjuren, att de skulle ha extra tilldelning. Så att det finns eh, mängder av upptäckningar som berättar att eh, på julafton då var det någon i familjen som gick eh, ut till korna och till hästen och liksom gav extra med, med tilldelning av foder och även bröd fick djuren äta av julbrödet. Och det finns ett eh, intressant ordstäv som jag själv har varit väldigt intresserad av som lyder så här Ingen ordning, sakatten, blev utkörd julafton. Ja. Det finns mer än hundra olika nedskrifter av just det här ordstävet så det har tydligen varit väldigt spritt i hela Sverige. Och vad är bakgrunden då kan man undra? Jo, det är att förr i tiden så var det ofta så att när det blev natt folk bodde ju mera trångbott än vi gör så slängde man ut katten för att katten är ju ett nattdjur. då kunde den vara ute och jaga råttor men på julafton fick man inte göra det då skulle katten vara inne och även gårdshunden kunde ibland ledas in och de skulle då få smaka på julmaten så att det här att man månade om djuren, det gällde också hunden och katten. Mm. Det är en fin tradition tycker jag. Kristina mm. Karlsson, hon hade ju två frågor, sa jag inledningsvis. Och nu kommer den andra frågan. Hon skriver att hon skulle också vilja veta något mer om skommare- eller om det nu heter Skommare, skommare som förekom i Dingtuna. Det var en halmdocka som slängdes in i farston- och sen sprang dörrknackan och gömde sig kvickt som bara den. Hon mm. tror att den kanske finns kvar till och med. Ja. Vad är det för något då? Skommare eller skommare, det är ju ett dialektalt ord för skomakare. Och det ordet har använts i både Sverige och Norrland. Men som sagt, det är också ett namnet på ett som har förekommit framförallt i södra Västmanland. Och i orter som Dingtuna, Rytterne, Lillhärad och Munktorp. Och tidpunkten det brukar vara annan dag eller juldagens kväll. Och den här dockan, den brukar vara ungefär en meter lång och har ett stort huvud och två långa ben. Den slängs in och sen lägger man benen på ryggen och springer därifrån för att inte hinnas upp av gårdens folk. För de eh, ska sen då ta den här skommaren till nästa gård och slänga in den där. Och eh, den här dockan, halmdockan, kan då vandra från gård till gård. Och eh, då kan man fråga varför kallas den för skommare eller skomakare? Jo, det beror på att eh, det har funnits en... En eh, jullek som eh, hette att sticka ut ögat på skomakaren. Och eh, den här julleken, eh, den eh, nedtecknades i Sörmland av Gustav Eriksson som berättade att eh, det ofta var en dialog som inledde det hela. Eh, två stycken personer, de... Eh, skulle liksom ställa sig med ryggen mot varandra och den ena skulle då säga goddag är skomakan hemma och då skulle svara den andra ja. Har han gjort några skor åt mig? Nej det tror jag inte. Då ska jag sticka ut ögat på honom. Nej då ska jag försvara honom. och De, de här båda de hade alltså en ganska lång pinne eller käpp mellan sig och eh, den ena... Han som liksom hade var riktad mot den här halmdockan, skomakaren han försökte sticka eh, handdockan med käppen. Men den andra som då egentligen då stod med ryggen mot den andres rygg, han försökte då liksom vrida och, och röra på den här pinnen så att det inte skulle gå. Och det där var att eh, sticka skomakaren eller sticka skomman och eh, blev namnet på den här handdockan som nog från början inte var en docka med människogestalt utan en halmbock. För att om vi vidgar liksom det geografiska området här så visar det sig att på båda sidor om Mälaren i både Sörmland och Uppland och Västmanland och Närke så skickade man runt en julbock. Och på den så hade man ett pass där man hade skrivit någonting. Och ofta var det där ganska grov skämtsamhet så att de som fick den här julbocken inslängd de ville inte behålla den utan då vandrade den precis som skommaren i Dingtuna från den ena gården till den andra. Och när vi gjorde vårt program Folkminnen så fick vi ett väldigt roligt brev för det var alltså eh, någon eh, om det var Munktorp eller vad det var eh, så var det en ung kille som plötsligt då knackade på dörren, öppnade den, slängde in skåmmaren- och så sprang han sin väg. Men familjen som tog emot den de kände inte till den här seden mm. så att den dockan blev liggande där. och Det skulle den inte göra, den skulle vandra vidare. Så efter ett tag kom den här unga pojken tillbaka och sa- kan jag få tillbaka den här skåmmaren? Och så gick han då till någon annan som kände bättre till- hur man skulle göra. Och därmed så hoppas vi att Kristina Karlsson- Tycker att hon har fått svar på sina frågor och hon har hört av sig till oss via vår hemsida för en sån har vi och den är ju väldigt enkel. Det är bara folkminnespodden.se och annars så kan ni också skriva direkt till vår e-postadress lyssna med era frågor. Och Folkminnespodden är producerad med ekonomiskt bidrag från Kungliga Gustav Adolfs akademin för svensk folkkultur.